Bismillahirrahmanirrahim Telah berkata Al-Shahid Abu Mus'ab Aksi pelawanan Yang mulia Adalah yang tauhidnya murni Bagi Allah sahaja Yang mencintai kerana Allah dan Rasulnya Walaupun Kepada manusia yang terjauh Hubungannya Serta memusuhi kerana Allah dan Rasulnya Walaupun Kepada manusia yang paling dekat Hubungannya jadi akhi dalam hal ni, anak nak mengingatkan kepada antum semua bahawa dalam Islam, kalaupun dia merupakan ayah dan ibu kita, kalaupun dia merupakan pak cik atau mak cik kita, hubungan yang diterbitkan oleh iman lebih wajar didahulukan daripada hubungan yang terbit atau muncul. Daripada pertalian kekeluargaan Ini adalah seperti mana yang Allah Ta'ala telah firmankan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayyuhallatina amanu la tatakhidu Aba'akum wa ikhwanakum awniya'a Inistahabbul kufru alal iman Wahai orang-orang yang beriman Janganlah Kamu jadikan bapa-bapa kamu Dan saudara-saudara kamu Sebagai pelindung Jika mereka lebih menyukai Kekafiran daripada keimanan Barang siapa di antara kamu Yang menjadikan mereka sebagai pelindung Maka mereka itulah Orang-orang yang zalim Jadi kita kena memahami bahawa Kecintaan kita Perlu ditujukan kepada siapa yang Allah Ta'ala Suruh kita tujukan kasih sayang itu Sebab Mencintai atau membenci Ataupun kita sebut sebagai wala dan barak Adalah sebahagian daripada tauhid kepada Allah Yang tauhid kepada Allah ini Memerlukan kita untuk memberikan wala yakni kecintaan pemihakan pertolongan kepada yang layak menerimanya serta memberikan bara yakni permusuhan perlawanan serta peperangan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Jadi akhir dalam hal ini wallahu alam bisawab pastikan pastikan hal ini ada pada kita. Ingatlah akan firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu asy-jalla 'ala al-kuffari huma bainahum. Maksudnya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka sesama orang-orang yang beriman. Nah, ini yang perlu kita ingat. Sikap kita kita ini bermusuh dengan orang-orang yang kafir, kita bersikap keras dengan mereka. Namun di antara orang-orang beriman, kita ini mempunyai kecintaan yang begitu mendalam. Wallahu alam bissawab. Jadi pastikan kita melaksanakannya Kecintaan dan permusuhan Mengikut apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan Bukan mengikut apa yang nafsu kita mahukan Jika kita ada seorang isteri Yang mahu membawa kita dekat dengan Allah Membawa mereka Membawa kita dekat dengan Islam Maka kita harus gembira dan memberikan kecintaan penuh kepada isteri itu Namun, jika isteri kita tidak membawa kita kepada kecintaan Kepada Islam, kepada iman, kepada hijrah, kepada jihad Maka, kita tidak boleh memberikan kecintaan kita kepadanya Sebaliknya, kita perlu mengubahnya Memberikan didikan kepadanya Agar dia menjadi seorang isteri Yang memberikan peluang yang seluas-luasnya Kepada suami, anak-anak Dalam menentukan Apa yang wajar mereka lakukan Untuk iman dan Islam ini Dan dia sendiri, iaitu isteri itu Ikut serta dalam perjuangan nak menegakkan kalimah ini Ok itu kalau isteri Begitu juga kalau dia seorang bapa Seorang ibu Ataupun dia seorang suami Okey Tidak boleh kita mencintai Melainkan Dia itu orang-orang yang Mencintai Allah dan Rasul terlebih dahulu Berbanding cintanya kepada yang lain Ini penting Biarlah kita menyintai sesuatu kerana Allah Dan kita membenci sesuatu kerana Allah Jangan kerana lantaran dia isteri kita menyintai dia kerana dia isteri kita Tidak Kita harus menyintai isteri kita, anak kita, bapa kita, ibu kita Lantaran Allah yang menyuruh kita untuk menyintai mereka Jadi bila mana mereka sendiri yang menentang Allah dan Rasul Maka kita tidak wajar dan haram hukumnya untuk kita memberikan cinta kita kepada mereka Mereka Okey, sama juga kalau ibu bapa kita malah kafir sekalipun, kita tidak boleh menyintai mereka. Yang dibenarkan hanya berbakti kepada mereka itu sahaja. Kalau sampai ibu bapa kafir pun, okey maksudnya tak boleh meletakkan cinta pada mereka, tapi boleh kita berbakti kepada mereka. Maksudnya menyediakan makan minum, menyediakan keperluan itu boleh. Wallahu a'lam bishshawab Allah lebih tahu. Perlu dibezakan antara memberikan kecintaan dengan memberikan kebaktian Kita sambung perkataan Al-Syahid Abu Mus'am Al-Zarkawi Kalaulah nasab berbeza, kita disatukan oleh agama Kita menganggapnya seperti ayah Ada seorang daripada kaum muslimin berkata kepada Khalid bin Sa'id Ketika ia bersiap-siap berangkat bersama Abu Ubaidah jika kamu berangkat bersama sepupumu Yazid bin Abu Sufyan, tentu ia lebih baik daripada berangkat bersama orang yang lain. Maka Khalid berkata, sepupuku lebih kucintai daripada Abu Ubaidah daripada segi kekerabatan. Sedangkan, Abu Ubaidah lebih kucintai daripada sepupuku daripada sisi agamanya. Dia adalah saudaraku seagama di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ia ya, seorang yang setia dan rela menolongku Ketika aku memerangi sepupuku sebelum hari ini Maka aku lebih merasa nyaman dan tenang bergabung dengannya Jadi Abu Musab Zarkawi bercerita tentang Khalid bin Sa'id Dia pada waktu itu sedang berangkat-angkat untuk siap berperang Dan dia ketika itu bersama dengan Abu Ubaidah Jadi ketika itu ada seseorang berkata kepada Khalid bin Sa'id, wahai Khalid, kenapa engkau tak berangkat bersama Yazid? Yazid ni adalah sepupu Khalid bin Sa'id, okay? Sedangkan Abu Ubaidah dengan Khalid tidaklah ada sebarang pertalian kekeluargaan. Tapi kenapa Khalid ni dia ikut Abu Ubaidah dia tak ber, dia tak berangkat bersama Yazid? Ha, ini yang orang pelik. Lalu Khalid jelaskan dia kata bahawa kalau ikut kekerabatan, memang aku cinta, lebih cinta kepada Yazid berbanding Abu Ubaidah Tapi daripada segi agama, aku lebih menyintai Abu Ubaidah Maka aku dahulukan kecintaanku daripada segi agama itu sendiri okay? Aku dahulukan kecintaanku daripada segi agama itu sendiri okay? Sebab dia kata Abu Ubaidah Memang saudara Se-Islam yang Memang bersama-sama ku sebelum ini Dalam setiap peperangan Dalam setiap keadaan Aku lebih rasa tenang dengan dia Lebih kurang begitu Maksudnya apa? Okay. Katakanlah seorang isteri Kita ada seorang isteri okay, Katalah eh, kita tak nak cakap pasal isteri lah. Kita nak cakap pasal anak pula asyik asyik cakap pasal isteri Kita cakap pasal anak pula Kita katalah, katalah kita ini ada anak Secara automatik, secara tabii, seorang anak begitu disayangi oleh bapanya. Itu secara automatik. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya. Bilamana anaknya enggan untuk naik ke atas bahtera ataupun kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh memanggil dan tetap memanggil dan dia berasa sedih dengan sikap anak dia yang tak mau berada bersama di atas kapal itu. Jadi dalam hal ini, kecintaan yang lahir secara tabii kepada isteri, kepada anak, kepada bapa, kepada suami, itu semua adalah satu perkara yang secara tabiiinya memang ada. Kita tak boleh nak hilangkan. Benda tu automatik datang sendiri. Namun, bila mana ianya bertembung dengan kecintaan kepada Allah Maka kita lebihkan cinta kita kepada Allah Dan kita tinggalkan yang lain Bila mana yang lain itu nak menyelesihi Allah dan Rasul Contoh, kalau kita ada seorang bapa atau ibu Mereka ini tak mau kita berjihad fi sabi Kita pula nak berjihad fi sabi kita cinta dengan ibu dan bapa kita. Namun disebabkan kecintaan kita kepada Allah Rasul dan jihad itu lebih tinggi. Kita sanggup meninggalkan ibu dan ayah kita walaupun mereka dalam keadaan sedih. Sebab kita memahami bahawa dalam jihad faldu'ain seperti mana sekarang ini. Kita wajib untuk keluar berjihad walaupun tanpa keizinan ibu dan ayah. Okay, jadi walaupun kecintaan kita itu kepada ibu dan ayah. Itu secara automatik ada Tapi kita dahulukan cinta kita kepada Allah Rasul dan jihad ha, Itu sebagai contoh Wallahu Wallahu'alam bisawah Kita sambung lagi perkataan Al-Shahid Abu Mus'ab Aksi pelawanan yang mulia Adalah yang menjadikan jihadnya sebagai jihad global Tidak terikat oleh warna kulit, darah atau negeri Sebab orang-orang yang beriman itu adalah umat yang satu darah mereka sama nilainya mereka adalah penolong satu sama lain seperti mana firman Allah auzubillahi minasyaitonirrajim walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliyaa'u ba'd dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain dalam surah at-taubah ayat 71 Ataupun dalam firmanya yang lain, Wahinistal suru kum fiddinipalehikum nasru illa ala kaumin binakum wabinahum mitak. Wallahu bima ta'amlun masir. Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan din ataupun agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bukan perlawanan yang menganggap garis-garis sempadan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian Sykes-Picot sebagai titik awal daripada cita-cita dan jihad yang dilancarkan. Wallahu alam bissawab. Sampai di situ perkataan Al-Syahid Abu Musa'b Zarqawi. Okey. Jadi kita tengok sikit apa yang nak ditekankan oleh Abu Musab Zarkawi. Ana nak jelaskan, ana nak ingatkan kepada antum, jihad fi sabilillah ini adalah benar-benar fi sabilillah. Ianya bukan untuk kita ini tetapkan mengikut negara, bangsa, warna kulit, darah dan sebagainya. Dalam hal ini wallahu alam bissawab. Kalaulah mereka-mereka ini hanya berjihad untuk membebaskan Palestin sebagai contoh Ok, maka itu adalah satu perkara yang batil Kita lihat apa yang pernah diperkatakan oleh seorang mujahidin Asal Fatani Darussalam Ketika ditanya kepadanya tentang apakah yang mereka mahu daripada jihad yang mereka lakukan Maksudnya sampai peringkat mana mereka nak jihad ni terlaksana. Lalu kata mereka, wallahu alam, sabi kurang mereka tak mau berhenti setakat di Fatani Darussalam. Mereka akan teruskan serangan sehingga ke Bangkok ataupun sehingga seluruh bumi ini berada di bawah Islam. Maksudnya mujahid-mujahid asal daripada Fatani Darussalam bukan Muhajirin, tapi kaum Amsal sendiri. Mereka punya niat, mereka tak nak stopkan jihad, tak nak berhentikan jihad setakat itu sahaja. Mereka mahu meneruskan jihad yang dilaksanakan mereka. Sehingga, sehingga seluruh bumi ini menjadi milik Allah. Ini yang menjadi titik tolak jihad mereka. Wallahu okay, a'lam Ini yang menjadi titik tolak jihad mereka. Jadi dalam hal ini kita mesti melihat kepada tekad mereka yang begitu teguh nak memperjuangkan agama Allah Dan mereka tidak membataskan jihad mereka itu sekadar untuk foto ni Darussalam sendiri Dah ditakluk foto ni cukup habis settle masalah dan sebagainya Jadi dalam hal ini kita ni tak boleh maksudnya kalau kita ini orang Indonesia Oh saya nak menegakkan Islam di Indonesia Kalau kita ni orang Malaysia Oh saya nak tegakkan Islam di Malaysia kita tumpu dan fokus kepada Indonesia, kepada Malaysia, kepada Filipina, kepada Thailand, kepada Mesir dan sebagainya. Kita fokus kepada negeri. Sedangkan sempadan Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu bukan Allah dan Rasul yang tetapkan. Sebaliknya itu ditetapkan oleh penjajah-penjajah, orang-orang kafir yang meletakkan sempadan itu untuk memisah-misahkan kaum muslimin. Kita kena ingat, orang beriman ni sebenarnya satu dan tidak berbeza. Kita ini umpama satu tubuh, maksudnya tak terpisah. Tak terpisah. Dan dengan itu, alam bishawab, kita perlu ingat dengan kritik, kita perlu ingat dengan baik. Bahawa, jihad fi sabi ini harus benar-benar untuk Allah semata-mata. Bukan untuk membebaskan negeri, bukan untuk uh, mendapat manfaat daripada segi kebangsaan dan sebagainya. Sebab itu dalam hal ini, jangan takut, jangan disau dan jangan berasa berat untuk berjihad fi sabilillah untuk hijrah fi sabilillah walaupun itu bukan tempat asal kita. Kalau di sini wallahu a'lam susah nak berjihad fi sabilillah, kita hijrah ke tempat lain. Di mana kita boleh melaksanakan amal ibadah ini. Walaupun tempat lain itu bukan tempat asal kita. Walaupun tempat itu bukan sebahasa dengan kita, sebangsa dengan kita, sama warna kulit dengan kita, tak apa. Yang penting mereka itu sama akidah dengan kita. Masing-masing tetap menyebut kalimah. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Ini perlu kita ingat Kita sambung perkataan Al-Shahid Abu Musab Zarkawi Dulu Abu Dardak tinggal di Damaskus, Sedangkan Salman berada di Iraq Maka suatu ketika Abu Dardak menulis surat kepada Salman Datanglah ke negeri yang disucikan Maka Salman membalas suratnya Suatu negeri tidaklah menjadikan suci siapa pun, Yang menjadikan seseorang itu suci Hanyalah amal perbuatannya Anak ulang perkataan Salman ini Suatu negeri tidaklah menjadikan suci siapa pun Yang menjadikan seorang itu suci Hanyalah amalan perbuatannya Jadi Abu Dabdak ni kat Damaskus Sedangkan Salman dekat Iraq Abu Dabdak pun kata kat Salman Jomlah kita datang dekat negeri yang disucikan Maksudnya Damaskus ni tadi Jadi Salman cakap Bumi mana pun tak, tak kisah sebab yang pentingnya apa yang kita buat. Okey, bumi mana pun tak akan mensucikan seseorang. Yang paling penting ialah amal itu tadi. Wallahu a'lam bisawab sampai di situ perkataan asy-syahid. Jadi dalam hal ni, al-anna na berikan sedikit penegasan, wallahu a'lam bisawab. Kita tak kisah nak selesaikan ataupun nak berjihad di mana Bumi Allah semuanya sama, tak ada masalah. Tapi kalau kita berada di satu tempat dan tempat itu sukar untuk kita berjihad lantaran persenjataannya kurang ataupun mujahidinnya tak ramai maka kita hijrahlah ke tempat di mana adanya jihad peace habidilah sedang berlangsung. Contohnya kalau kita di Asia Tenggara boleh ke Filipin atau boleh ke Faltani Darussalam. Contoh kalau kita ini melakukan operasi di Faltani Darussalam kita buat operasi di satu tempat. Okey, contohnya di menara. Menara ni adalah nama yang menjadi sebutan bagi orang-orang Islam di sana. Kalau sebutan Thai dia Naratiwat. Okey. Jadi kata kalau kita buat satu operasi di menara. Besoknya okey kita akan lihat bahawa dalam surat khabar bukan operasi itu satu saja yang sebut tapi banyak operasi. Daripada segi kebijaksanaannya daripada segi perang perangsarnya itu lebih banyak Gunanya. Berbanding kalau kita cuma buat di Indonesia, di Malaysia, satu operasi okay, Kesannya daripada segi psikologi tak ada beza sangat Tapi kalau kita boleh buat tak, tak ada masalah Sebab daripada segi itu cuma strategi okay, Strategi mungkin ada pro ada kontra Itu tak ada masalah Asalkan kamu boleh dah mulakan jihad dekat Indonesia ke kat Malaysia ke tak ada masalah kamu, Kalau kamu nak mulakan jihad itu bukan satu masalah Yang salahnya kamu tetap diam, diam, diam Kamu kata nak mulakan jihad tapi tak mula juga Tetap tak ada kekuatan Ataupun kekuatan itu kamu simpan Tak mahu guna dengan alasan itu Alasan ini Lupakan aja. Tak guna kamu bagi alasan Jihad peace adililah Di mana-mana tempat yang memang sedang waktu ini menjadi mendanya Okey, Kalau itulah keadaannya di mana kamu, berat, uh, kamu susah untuk berjihad di tempat-tempat yang belum jadi medan. Contohnya, di Malaysia. Di Indonesia susah Okey, pergi ke tempat lain. Contohnya, Fadani Darussalam. Tapi kalau kita memang dah boleh mula, tak ada masalah. Tapi mula. Jangan duduk macam tu juga sampai bila-bila. Ambil masa, oh kita kena sekarang ini, kita dakwah-dakwah dulu, kumpulkan kekuatan sampai bila, sedangkan kekuatan itu walaupun kamu kumpul 10 orang, 5 orang 4 orang, dah boleh kamu bawa ke patah ni untuk berjihad di sana, cukup 3 atau 4 orang, kamu dah boleh bentukkan satu unit untuk perang gerila gerila tak perlu ramai orang ada 3 atau 4 orang kekuatan itu dah memadai dalam perang gerila, kita serang dan kita lari, kita serang dan kita lari kita serang dan kita lari kita bukannya perang konvensional di mana kita ni berdepan dengan musuh secara um, berdepan, uh, kita berdepan dengan musuh ke okay, saling menyerang itu agak berbeza situasinya wallahualam bissawab jadi dalam hal ni kalau kita tak boleh untuk mulakan di Indonesia di Indonesia kita hanya sebut nak tegakkan syariat nak tegakkan syariat kononnya kumpul kekuatan kumpul kekuatan dan kita pun meninggalkan pedang bertahun berbulan Ah ini bukan jihad fi sabilillah. Ini cuma orang-orang yang memberi-beri alasan. Wallahu alam bisawab. Daripada keadaan macam itu baik kamu hijrah saja. Allah lebih tahu. Okey, sebab itu dalam hal ni wallahu alam bisawab, kita perlu jelas. Kita perlu benar-benar jelas dalam hal ni. Okey? Yang menjadikan kita suci bukannya tanah itu, bukan bumi itu. Tapi amal kita bukannya maksudnya bila mana kita berjihad ataupun syahid di Palestin itu lebih utama daripada kita berjihad dan syahid di Qotani Darussalam jika kita berjihad dan syahid di Iraq itu lebih baik daripada kita berjihad dan syahid di Qotani Darussalam okey tak pernah ada hadis pun yang menyatakan begitu tapi kebodohan orang sekarang yang menyebabkan alam begitu angin alam begitu marah apa dia orang Islam dalam otak mereka hanya tahu Palestin Bercakap tentang Palestin, memuji orang-orang Palestin, jihad di sana, tapi bila mana disebut tentang lain-lain medan jihad, visa bililah, bumi jihad, visa bililah, mereka memberikan seribu satu macam penghinaan, malah kalau pun tak bagi penghinaan pun mereka tak memberikan sokongan atau dukungan. Ini yang jadi masalah. Kalau sebut Palestin, ya mereka tertindas, ya mereka perlu dibela dibelak. Walaupun ialah pembelaan orang-orang muslim ni tak kisah di Indonesia atau di Malaysia banyaknya lebih kepada duit. Anda pernah baca satu artikel yang ditampalkan di masjid disebutkan oh, orang Palestin menderita kaum Zionis ini begitu jahat itu ini dia cerita. Oh ini bagusnya yang cakap sehinggalah ianya pergi kepada kesimpulan. Bak kesimpulan ni yang anak tak setuju. ni Apa dia? Marilah sama kita nak kita nak berjihad di sana tak boleh dia kata. Jadi marilah kita ini uh, berjihad daripada segi ekonomi untuk membantu mereka. Itu pula dia punya conclusion. Atasmu dah bagus dah. Kalau betul kamu risau sangat pasal isu Palestin, kamu berjihad saja di sana. Kalau Hamas kata kami tak perlukan orang. Wallahu'ala'ala'ala'ala, bukan sekadar Hamas yang ada dekat sana. Okay. Kita pergi kepada mereka-mereka yang mahu menerima kamu. Banyak lagi kumpulan-kumpulan jihad di Palestin. Cari sendiri, Anton akan tahu. Dan Anton nilai mana satu kumpulan yang lebih dekat dengan kebenaran. Di sini bukan tempatnya untuk kita menjelaskan tentang hal itu. Tapi dah tiba masa kita ni buka mata bila kita. Kalau mereka benar-benar mujahidin Mereka akan dimusuhi Benar-benar dimusuhi Fikir-fikirkan Allah lebih tahu Kita sambung perkataan As-Syahid Abu Musab Zarqawi. Aksi pelamanan yang mulia Adalah perjuangan yang diwarnakan Dengan luka-luka Hilangnya mujahidin Ataupun anggota Berkurangnya logistik persenjataan tetapi tetap bangkit dan menguatkan diri. Sambil bertawakal kepada Rabnya. Tidak memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam perang Humra'ul Asad. Bukan perjuangan yang apabila terkena sebuah tragedi atau musibah. Lalu menjadi merasa sendiri dan meminta bantuan kepada siapa sahaja yang mau mengulurkan bantuan kepadanya walaupun daripada orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi akhir perjuangan bila kita cakap pasal perjuangan, bila kita cakap pasal jihad fi sabilillah. Kita ini bercakap tentang sesuatu yang berkisar tentang pembunuhan, berkisar tentang kematian, berkisar tentang hilangnya Harta berkisar tentang berpisahnya antara ibu dan anak, suami dan isteri. Wallahu a'lam bishawab. Sebut firman Allah Taala: "A'uz bil lahi min al shaitanir rajim. wa nakkum bi sheyim wal juj wal nqsim min Dan kami pasti akan menguji kamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa dan buah-buahan Dan sampai kalah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Ya, kita memang akan diuji Dengan ketakutan Dikejar-kejar oleh musuh Cubaan demi cubaan untuk menangkap atau membunuh kita Kita memang akan diuji dengan ketakutan Kelaparan, ya kalau kita pernah berada di medan Kalau kita pernah berjihad Kalau kita pernah hidup sebagai muhajir Kita akan alami perkara-perkara ini Ini bukan satu perkara yang diada-adakan Ini kenyataan Terpaksa menahan perut Kekurangan harta Jiwa Dan buah-buahan Ya, kekurangan harta Kekurangan jiwa Harta kita habis lantaran digunakan untuk jihad fi sabi Harta kita habis lantaran manusia-manusia tak mahu memberikan infaknya. Lebih cinta kepada dunia, tak mahu berjihad, takut nak infak. Harta kita habis lantaran masa kita ni tak ada tak adalah untuk perkara lain nak menguruskan dunia. Masa kita ni hanya untuk Allah. Tapi bagi kita itu kecil. Itu cuma satu ujian daripada Allah Kekurangan jiwa Ada di antara sahabat-sahabat kita yang syahid Ada yang tertawan Ini benar-benar apa yang Allah sebutkan kepada kita Dan kata Allah Sampaikalah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Surah Al-Baqarah ayat 155 Sampaikalah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, maksudnya kalau kita tetap sabar bila mana berdepan dengan ujian-ujian risiko-risiko dalam perjuangan ini, Allah menyampaikan kabar gembira kepada kita. Tak mau ke kabar gembira daripada Allah? Jadi dalam hal ni, walah makannya bersawa. Jadi kita perlu ingat bahawa perjuangan kita bila bercakap tentang perjuangan kita bercakap tentang sesuatu yang benar-benar membawa kepada Membawa kita kepada jalan yang penuh Berduji Jalan ini tak mudah Jalan ini tak simple Jalan kebenaran Indah terbentang Di depan matamu Para perjuang Tapi Jalan kebenaran Tak selamanya indah Banyak ujian yang akan Mendatang Banyak ujian yang akan Melanda ha, Ini Sedutan nasyik. Wallahualam. Okey, nasyik orang-orang Melayu jugalah. Man. Jadi, jalan kebenaran tu memang dah terbentang depan mata. Tapi kita kena faham, ianya tak semudah itu untuk kita ikuti. Dengan kata lain, Wallahualam bishawab bersedialah. Okey, sebab bila mana kita bercakap pasal perjuangan. Ia mesti akan ada yang luka-luka. Mesti akan ada mujahid yang ditawan, hilang, ditangkap, terbunuh. Mesti kita akan mengalami keadaan berkurangnya senjata-senjata tiba-tiba dirampas oleh musuh ataupun macam-macam lagi lah yang terjadi. Wallahu a'lam. Ini yang memang terjadi dan inilah yang dialami oleh mujahid fi sabillillah. Anda pernah dengar tentang sebuah unit yang berperang di Fathoni Darussalam. Satu unit Muhajirin. Di peringkat awal setahun, dua tahun perjuangan mereka, mereka tak pernah mengalami walau satu pun kekalahan. Tak pernah. Tapi bila mana Allah mula memberikan ujian, senjata-senjata mereka mula berkurangan harta, mula berkurangan. Mereka mula ada yang terkorban Ada yang tertangkap dan sebagainya Wallahu'alam bisawaf Ada yang bertukar menjadi munafik pun ada Wallahu'alam bisawaf Allah lebih tahu Jadi bila perjuangan itu benar Inilah hakikat yang akan berlaku Itu tak boleh tidak Itulah yang akan berlaku Tapi apa yang boleh kita, apa yang kita buat Bila mana diuji Kita pun jadi orang-orang yang Mundur, duduk-duduk Tak mau berjihad Oh, aku dah pernah berjihad dulu Aku dah lihat apa yang terjadi Sekarang aku nak lepak dulu Aku nak biarkan suasana okey dulu Aku nak lihat dulu, rancang dulu dengan betul-betul lengkap betul, betul, betul. Baru aku nak mulakan kembali. Maka, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun lah dia macam tu Itu ke keadaan dia Tak, kata Al-Syahid Abu Mus'ab Tetapi, tetap bangkit dan menguatkan diri Sambil berterus bertawakal kepada rohnya nah, Itu yang kita buat Maksudnya walaupun apa yang berlaku Kita tetap bangkit Terus melancarkan permusuhan Perlawanan terhadap musuh-musuh kita Kita kuatkan diri kita Tambahkan red road lebih ramai Mujahidin Tambahkan persenjataan Tambahkan harta kita Sambil kita terus mengharap kepada Allah Azza wa Jal Dan kita yakin betul dia akan tolong kita nah, Itu yang patut kita buat Wallahu Wallahu'alam bisawak Jangan khianati darah mujahid yang tertumpah Jangan khianati mujahidin yang tertangkap Kita ada tugas Kita ada kerja yang patut dilaksanakan Jihad ini tidak akan berhenti Siapa pun yang cuba menghentikannya mereka tak akan berjaya menahan gerak laju langkah perjuangan ini. Ana senantiasa ulang dan ana akan senantiasa ulang. Bahawa kita ini hanyalah sebilah pedang. Daripada pedang-pedang yang siap untuk dihunuskan ke dada-dada orang kafir. Kita tak kisah apa pun, di mana pun pedang-pedang itu akan dihunuskan. Kita tetap pedang dan kita hanya pedang Yang akan berbakti kepada Allah Azza wa Jal Sampai bila pun Sampai pun, Pedang-pedang ini akan tetap berkhidmat Akan tetap melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah Untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Mengikuti sunnah Nabi SAW Dengan meneruskan jihad fi Fisabilillah Wallahu'alam bisawab Jadi jangan kita ini Bila mana diuji dengan Satu-satu ujian kita pun Rasa sendiri Dan meminta bantuan kepada siapa Dia nak memberikan bantuan kepada kita Wallahu'alam bisawab Ok, jangan sampai begitu Sampai-sampai anak pernah dengar Wallahu'alam bisawab Ok Tentang kisah beberapa orang manusia Bila mana Allah itu menguji mereka Minta mereka minta bantuan kepada kafirin orang-orang kafirin, mereka minta bantuan kepada anjing-anjing ataupun pihak-pihak berkuasa togut polis misalnya, SBSB itu misalnya, cawangan perisikan khas mereka, minta bantuan kepada musuh-musuh Allah. Nauudzubillahimindzalik, jangan jadi begitu. Ingat jangan jadi kita ini orang-orang yang kalah. Kita tak boleh kalah. Tak ada istilah kalah untuk kita. Kita tetap akan teruskan apa yang telah Allah Taala arah dan wajibkan kita untuk laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita lihat lagi perkataan Al-Syahid Abu Musab Zarqawi. Aksi perlawanan yang mulia adalah yang bertujuan mulia dan tinggi. Yang bertujuan syar'i dan besar. Oleh kerana itu, cara yang dipakai pun mesti syar'i, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bukan perlawanan atau perjuangan yang memiliki prinsip tujuan menghalalkan cara, sehingga tidak ada masalah berskutu dan bekerjasama dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Yang penting, sebahagian daripada kepentingan dan tujuannya tercapai. Jadi kita kena faham bahawa perlawanan perjuangan kita ini tujuan dia mulia dan tinggi. Untuk menegakkan kalimah Allah. Ini bukan tujuan yang kecil. Walaupun kita ni membela mustadhaafin pada dasarnya. golongan yang tertindas di Papani Darussalam. Tujuan, hujung tujuan itu untuk menegakkan kalimah Allah. Jadi dalam hal... Yang besar ini Kita kena faham Cara kita tu Mesti syarahi juga Jangan maksudnya Bila mana kita ini Tujuan kita dah betul Jalan ataupun cara kita Pula yang salah ha, Ini yang salah Ini yang tak betul okay? Ini yang Kita kena hati-hati Kita kena pastikan bahawa Perjuangan kita ini Benar-benar satu perjuangan yang Ikhlas Tujuan dia betul untuk Allah semata-mata dan sesuai pula dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amal tu kalau nak diterima mesti ada dua syarat. Yang pertama dia mesti ikhlas tujuan dia tu mesti untuk Allah semata-mata bukan untuk yang lain. Okay dan yang keduanya kita mesti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Selagi mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan sunnahnya dalam sesuatu hal, selagi itulah kita kena ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah bukanlah sesuatu yang boleh berubah daripada zaman ke zaman. Oh, dulu zaman gunakan perang, sekarang gunakan pemikiran penulisan. Kertas undi Zaman dah berubah okey, zaman berubah Tapi perjuangan nak menegakkan kalimat itu tetap berlangsung Tetap itulah yang berlaku sampai bila-bila Kalau kita nak bercakap tentang suatu hal yang baru Yang belum ada ketetapan syar'i tentangnya Baru dalam waktu itu kita boleh isytihad Contohnya dulu tak ada pemindahan darah Masa zaman Nabi SAW tak ada pemindahan darah Daripada manusia kepada manusia yang lain okay? Kalau dahulu tak ada persoalan yang timbul Daripada soal pengklonan Pengklonan haiwan, pengklonan manusia Kalau dulu tak pernah timbul Tentang soal bagi tambung muji dan sebagainya okay? Kalau contoh-contoh macam ni Okey, dari situ baru kita boleh istighfar dengan segala apa dengan segala contoh-contoh dalam Quran, dalam Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita cuba untuk cari dalil-dalil yang sesuai dan sebagainya untuk menyesuaikannya dengan perkara-perkara baru. Ini perkara baru. Tapi perjuangan nak menegakkan kalimat Allah bukan perkara baru. Jadi caranya Mesti sesuai dengan Sunnah Nabi SAW Ia bukanlah Satu perkara Yang memerlukan Wallahu Wallahu'ala Bissawab Ok Jadi tak boleh kita ni Bersikap Tujuan menghalalkan Cara Tujuan kita ni Nak menegakkan Kalimatullah suci Tapi cara kita yang salah Tak boleh Dengan cara-cara yang lain Dari apa yang dipakai Oleh Nabi SAW Sebagai contoh Sahabat-sahabat kita dalam PAS okay, Mereka adalah mereka-mereka yang cukup ikhlas Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang istiqamah dengan perjuangan PAS Kita akan lihat bahawa Di kalangan mereka banyak yang benar-benar jujur dalam perjuangan Sanggup mengeluarkan harta sendiri Meluangkan masa sendiri untuk perjuangan nak menegakkan kalimatullah. Cuma Allah menguji mereka di mana mereka memilih jalan pilihan raya dan dalam waktu sama mereka memilih jalan pilihan raya tu bila mereka melihat sesuatu perkara itu sesuatu usaha itu dapat capaikan kita kepada tujuan atau kepentingan tertentu maka mereka akan melakukan sesuatu yang kadang-kadang begitu bermasalah misalnya Wallahu'alam berpakat dengan Organisasi-organisasi atau parti partai lain yang Tidak bernuansakan Islam Tidak bercirikan Islam Malah kadang-kadang memberikan ataupun mengeluarkan perkataan yang menghina Allah yang Rasul Menghina hukum-hukum Allah yang Rasul Tapi lantaran, oh kalau kita berpakat nanti mungkin ada tujuan-tujuan dakwah yang boleh kita capai dan sebagainya Kita boleh gunakan peluang ini Maka mereka pun halalkan secara ini Ha, ini orang-orang dalam PAS Teman-teman kita dalam PAS Sahabat-sahabat kita dalam PAS Semoga Allah mengasihi mereka ha, Mereka berada dalam hal ini. Dan begitu juga kalau kita lihat dan Kepada sahabat-sahabat kita dalam hizbut utah Mereka bercakap dan terus bercakap Tentang menegakkan Islam Menegakkan syariat Menegakkan filafah Namun cara mereka lebih kepada Nak bagi faham kepada manusia sedangkan jalan nak mencapai khilafah itu tidak lain tidak bukan mesti dengan jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah mengasihi mereka. Begitu juga dengan akhi-akhi kita, sahabat-sahabat kita dalam abim, dalam gym masing-masing dengan cara-cara tertentu dalam usaha mereka nak menegakkan kalimah Allah. Ha, ini yang kita lihat di Malaysia. Okey kalau kita lihat di Indonesia pula Contohnya ada Majlis Mujahidin Indonesia, nama Majlis Mujahidin Indonesia, Majlis Mujahidin, dan insya Allah dalam mereka itu penuh dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah mengasihi mereka, semoga Allah mengasihi mereka. Jadi sahabat-sahabat kita dalam MMA ini, Allah sawab mereka ada cara-cara yang tertentu dalam mereka nak menegakkan kalimatullah ini. Jadi yang sayang ni, walaupun mereka menggunakan nama Mujahidin, mereka tak pergi kepada tugas Mujahidin itu yang sebenarnya, iaitu Jihad fi Fisabilillah. Begitu juga dengan jamaah Ansarut Tauhid yang baru ditubuhkan oleh Abu Bakar Bashir. Yang sering dalam perutusan-perutusan, dalam makalah-makalah sekarang ni Abu Bakar Bashir banyak menulis tentang Syariat Nak menegakkan syariat di Indonesia Jadi Abu Bakar Bashir ini merupakan seorang yang ikhlas Seorang ulama' yang bukan calang-calang Allah telah memuliakan dia Dengan dia ini mempunyai pengaruh yang begitu besar di Indonesia Semoga Allah mengasihani dia dan orang-orang yang bernaung di bawah jamaah Al-Sarub Tauhid ini Cuma, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jemaah Ansarut Tauhid, jemaah Mujahidin Indonesia, Fas, Abim, Jim, Fisub Tahhir dan apa-apun pun jemaah lain seperti tablik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk mereka memahami bahawa dalam nak menegakkan kalimatullah ini tiada jalan lain. Belainkan kita mesti ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan iman hijrah dan jihad kita beriman kepada Allah kita hijrah misalnya ke bumi-bumi jihad fi sabilillah dan kita berjihad fi sabilillah hijrah ke bumi jihad itu yang lebih patut diutamakan sebab jihad ini sekarang ini menjadi fardhu kepada kita untuk membela golongan-golongan mustarafi kaum muslimin yang berada di bumi-bumi jihad seperti Iraq, Palestin, Faltoni, Kashmir, Somalia, Filipin, yakni Mindanao, Xinjiang lebih menderita berbanding ikhwan-ikhwan yang berada di negara-negara yang majoriti muslim tapi diperintah golongan murtadin. Memang di negara-negara murtadin ini Pemimpin yang mengaku Muslim ini Wallahu'alam Kaum-kaum da'i ini ditangkap Kaum mujahidnya ditangkap Malah mereka-mereka ini Menekan-nekan para da'i Menekan orang-orang yang Simpati kepada jihad Malah keburukan dan Kejahatan yang mereka bawa Ini cukup banyak Namun Wallahu'alam Kesakitan, kejahatan Orang-orang kafir yang sedang menjajah Kaum muslimin Di negara-negara yang sekarang ini Menjadi medan jihad Lebih besar daripada itu semua Malah Bahaya kepada din Yang disebabkan Oleh pemerintah-pemerintah -pemerintah Yang menjajah bumi-bumi jihad Sekarang ini lebih daripada bahaya Yang berlaku di negara-negara Murtadin yang dipimpin oleh Pemimpin yang mengaku muslim Tetapi tidak berjihad ini. Eh tetapi tidak Mengaku beriman tetapi tidak beriman ini Yang mereka-mereka ini tak beriman Lantaran mereka ini tak mahu berhukum dengan hukum Allah Ta'ala Malah berhukum pula dengan hukum Tawud Jadi Lebih besar bahayanya yang berlaku di Palestin, di Iraq, di Afghanistan, di Somalia, di Kashmir, di Xinjiang, di Fatoni Darussalam, di Mindanao Bahayanya lebih besar di situ malah daripada segi strategi pula lebih baik kita ini hijrah ke sana ber, berkumpul untuk mengumpul kekuatan di sana dan kemudian barulah nantinya bila mana kekuatan itu semakin kuat kita boleh salurkan kekuatan itu keluar untuk menghancurkan togut-togut boneka-boneka kafirin yang menjadi pemimpin-pemimpin negara majoriti umat Islam sekarang ini Wallahu'ala bishawab Jadi dalam hal ni Terpulang kepada kita Terpulang kepada kita sama ada kita ini Nak melaksanakan Apa yang Allah Telah berikan Atau perintahkan kepada kita Atau tidak Jadi pilihan itu Ada kepada kita Makin pilihan itu Ada pada kita Wallahu'ala bishawab jadi dalam hal ni Ingatlah Keredaan Allah itu Adalah sesuatu yang Pasti okay? Namun Yang paling penting Kita berusaha lah. Berusaha lah untuk Mendekatkan diri kita dengan Allah Supaya Allah akan menjadikan kita ini Mak misi, -mak misi yang dekat padanya Dikasihani olehnya Dan Menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh-Nya. Wallahu a'lam Jadi sampai di situ perbincangan kita.